Дєвочок істеричок 15 річок. Коли когось любиш, то хоч не хоч, а ним переймайся. У тебе просто хворі резонатори на цю людину. Марла вже кривила дурнуваті пики на свіжо заплаканому обличчі. Вона мала невід'ємну харизму поширювати свій особливо поганий настрій на інших людей. На близьких легше і на неблизьких із більшим задоволенням. Зате й плетила тією ж монетою, жерла себе до останнього хреща, як тільки на особливо віпа її душі нападала щонайменша гризота. Правила виводити ще зарано. Але стосовно однієї людини це таки вже стало правилом. Стосовно Іллі, можливо, його зле, впливова харизма була куди потужнішою за Марлину. Люди, на яких ображався Ілля, як мінімум лягали в лікарню з виразкою шлунку. Марла ж бо просто потужно страждала. Сидячи за великим офісним столом у коротесенькій блакитній спідниці аля безсоння Гумбарта-Гумбарта, у біленьких кросівочках, блакитних шкарпетках, рожевій ковтинці з номером 96 вона повільно курила велетенську петарду марихуани, щедро набиту прибулим із Варшави Анджієм. Збивала попілу жахливу кришталеву шкіряну попільничку Гіляош і думала про те, чи не наражається вона на небезпеку стати фемаом, власне на цю небезпеку буття кришталевою вазочкою, чи ж не гілярош, для наповнення чоловіком ризикує наштрикнутися абсолютно кожна жінка. І сильна жінка особливо, бо вона навіть не припускає собі ані найменшої можливості такої халепи. Можна, як Марла, пишатися тонкощами своїх резонаторів, налаштованих на хвилі коханого чоловіка – а можна, як Ксеня, заліпити очі тістом суспільного поганяла дружина і на будь-яку спробу вивільнення власної особистості реагувати дедалі млявіше. Коріння в обох позицій теж саме. Грибниця завжди спільна. Треба, блядь, не забувати її дбайливо по-вольтерівськи обкопувати. Чи що там робить трудовий «Народ із садово-городніми ділянками свого «факін» несвідомого, інакше воно реально «will be fucking you».» Марла закрила очі і стиснула пальцями передніся. «За вікнами студії шуми проспектових авто літали за траєкторіями плюс нескінченності». «Я плюс нескінченність». Закрите поштовхом надмірактивної адміністраторки вікно розчавило всі містичні вісімки. Дівчина в окулярах із дуже високим голосом, різкими рухами і рожево-білими, гострими нігтиками сіла в крісло і почала звукову атаку. Ілля, що спожив того ж продукту, Весело сміявся, питав телефони Анжели і переконував Марло, що вона не вміє курити. Звукові хвилі стали суційним припливом Монсен Мішелю і підіймалися до марлиних вух через вуха Айлі і нігтики-адміністраторки. Початок вони брали на ніже, на голосових зв'язках і порипованні ніжок її стільця. Факсимільний апарат. Панасонік KX FC 195. 1429 гривень 50 копійок. Дворядовий дисплей. Радіотрубка. Звінко робила повідомлення вона. А звідки ти знаєш, що там є радіотрубка? Дуже серйозно питала Марла. Ілля сидів у своєму пафосному кріслі, поклавши голову на руки і просто вмирав зі сміху. Надя, адміністратор, терпляче пояснювала. «Дектовий телефон? Як? Дека? Що? Ні, так звідки ти знаєш? Ну, дектовий телефон, це бездротяний телефон». Надя підняла трубку звичайного телефона і затрусила нею Марлі перед носом. Мала вже уявляла, як ця чорна пластмасова біда розхірачує її Кирпатого носа на квасне ябко. Ілля крутився в кріслі крізь свій дитячий сміх, а він якимось дивом виявлявся по-справжньому веселим і дитяче-сексуальним, намагався втолкмачити Наді, щоби приходила завтра, бо рішення сьогодні в гості не прийдуть. Марла тепер уже просто мовчала, виводячи язиком по піднебінню таємні літери. Їй було вже не до писання текстів, не до феномену фем-аум, не до презентації